«Не знаю, що й відповісти». «Мовчіть, просто їдьмо». Він підвівся, підійшов до її стільця і подав їй руку. «Не хвилюйтеся, не вже я такий страшний?» «Простягни руку приводу, який примушує тебе боятися. З цього буде користь. Як тільки ви відчуєте, що рука привода нічим не відрізняється від людської, ви одразу ж перестанете боятися. Спробуєте». Марго відсунула стілець і, встаючи, подала йому руку. «Ваші рідні не будуть проти мого візиту? Вже досить пізно?» «Ігор вже, напевне, спить. Я попросив няньку вкласти його раніше. «А ваша дружина? Дружина?» Він якось дивно на неї глянув, ніби здивувався. «А справді, дружина. Вона померла 10 років тому. Тепер настала черга дивуватися Марго». На те, щоб така реакція була неприродною, просто йому, здається, було зовсім байдуже. За десять хвилин Зухевич відчинив перед нею двері своєї квартири. Марго несміливо переступила поріг і оглянула приміщення. Тут міг жити будь-хто, але не вдівець, її вразив бездоганий порядок. Проходьте до вітальні, мовив Зухевич, розвиваючись праворуч. «Клими картини в академічному стилі, дубові двері, кришталеві бра. Типовий салон ХІХ століття», – подумала Марго. «А ви, пане Зухевич, сноб». Вона відчинила двері вітальні і зупинилася. Побачити тут стіл, сервірований на дві персони, не входило до її планів. То від самого початку він знав, що привезе її сюди. Марго клядливо скривилася». Вона відмовлялася розуміти його мотиви. Сідайте, Маргарито, за її спиною з'явився Зухевич. Сподіваюся, ви не поспішаєте? Поспішаю. Сьогодні я збираюся закінчити роман. Подібні вечері чомусь завжди викликали у мене підозру. Даремно я не збираюся вас покушувати. Чим вибачте? Він засміявся і вдав, ніби змахнув сльозу а ви вульгарна Маргарито, сідайте, я зараз повернуся. Вона зручно влаштувалася на м'якому стільці з високою спинкою і раптом її увагу привернув портрет на стіні навпроти, підсвічений чотирма лампами. Струнка русяла жінка у чорному вбранні сиділа біля водойми, нахиливши голову в бік і закинувши на плече важку косу. Сонце танцювало на її оголених золотих плечах і чорними перлами струменіло униз прозорим мереживом широких рукавів. У млосних очах під стрімкивими бровами блукали сутінкові тіні. Рухалися ніздрі, і ледь помітна сірувата імла прихованої пихи лежала на її гострих вилицях. Щось знайоме майнуло у виразі її обличчя – Марго примружилася, і жінка ніби розглядала її, дихала і жила. Повернувся Зухевич і сів навпроти Марго. «Ігор спить», – сказав тихо. «Нянька вже пішла». Марго далі захоплено розглядала картину. «Хто ця жінка? Вона ніби жива. Яка дивовижна робота». «Вам подобається думати, що вона жива?» – всміхнувся Зухевич. «Що ж, вона така» якою хочуть її бачити. «Заради Бога, Костянтине Васильовичу, до чого тут Бог? Немає Бога, вищого за людину. Немає віри, вищого за віри в людину». Марго ворухнула бровою. Фраза здалася її знайомою. «Не може бути, ви цитуєте Юрія Костянтинова, а ви читаєте російських фантастів? Ось так і маєш, Девак Зухевич». Марго задоволено усміхнулася, хоч щось нарешті спільне, незважаючи на те, що у цьому приміщенні давно не пахло модерном. Тьмяне столове срібло і важкі штори з темного оксамиту наганяли на неї сум. «Давайте, може, вип'ємо, якщо ви не хочете говорити про цей чудесний портрет?» «Давайте!» Він у фужери темно-червоного густого вина. Чому ви вирішили, що я не хочу говорити про цей портрет? Просто він уже такий рідний і знайомий, що мені дивно, якщо хтось вперше його бачить. Не зважайте, він вріс у мою свідомість. П'ємо?»